а й сам англійський король. Шияного призирливо обгаючи губи, підкорилися цьому насильству. Козурін же одразу накинувся на мене. «Капітане Сміян, кого ви мені привезли? Де ви взяли її?» «Там, куди ти нас послав, Козурін», холодно відмовив я. «Ви все переплутали?» «Переплутала ця дурна фрау Вільтруд, а ти її послухав. Ось і маєш. Жди тепер ще британського майора на свою голову». Самі розбирайтеся тепер з майорами, заверещав Козурін і вже був норовив дати тягу, але обіцяний нашою розкішною співвітчизницею майор Стокс уже був тут, у супроводі вже знайомих мені лейтенантів і Попова. Приступив поріг вітальні, відрекомендувався досить вічливо і ще ввічливіше став пояснювати. Сталося непорозуміння і тільки тому, що я запізнився до церкви, де повинен був зустрічати свою наречену. Але мені перерізало шлях колона американських студебекерів з вугільним брикетом. Я простою біля перехрестя цілої чверть години і неприпустимо затримався. А майор Стокс був дебелий, як наш знайомий майор Гарвей. А за вишки з Ровінсона, говорив повільно, самовпевнено, мундир мав увесь в якихось нашивках, емблемах, глянувши на які, я зрозумів, що він з 32-ї королівської гвардійської бригади, девізом якої є пильність, про що свідчила одна з нашивок із зображенням широко розплющеного ока. «От тобі і маєш, покликаний пильнувати безпеку і недоторканість самого короля», а власно наречену ганебно прогавив, а тепер торочить нам про якісь студебекери і буровугільний брикет. Козурін втретє перед моїми очима перероджувався, мов змій сказки запопадливість перед дружиною академіка Лисенка, тоді злобна істерика, тепер холодна зверхність над цим гвардійсько-королівським майором. «Я хотів би знати, де моя наречена», – вічливо поцікавився майор. «А вона там, де треба», – холодно кивнув Козурін. «Я повинен побачити її, це неможливо». «Але чому? Вона моя наречена». «Вона радянська громадянка і не може бути нареченою іноземця». «Ми кохаємо одне одного, і ніхто не може стати нам на перешкоді». «Помиляєтесь, майоре». «Така сила існує». А в нас є указ про заборону радянським громадянам брати шлюби з підданими інших країн. Це насильство над особистістю? Нічого не знаю. Указ існує, і ми повинні його виконувати. А вашу так звану наречену ми відправляємо на батьківщину. Указ підписав маршал Сталін. Я напишу маршалу Сталіну? Не радив би вам цього робити. Він надто зайнятий, щоб читати ще й листи про кохання». Я попрошу нашого короля, щоб він поклопотався за мене перед маршалом Сталіном. Цього вам ніхто не забороняє. Але Ольга, що буде з нею? Про неї потурбуємось ми. Треба віддати належне козуріну. Тут він виказав таке вміння говорити з іноземним підданим, що мені й не снилося. Все таки йому щось перепало від того дядька генерала з органів. Майор Стокс відкозиряв, забрав своїх лейтенантів і в супроводі небалакучого попова відбув туди, звідки прибув. «Ну, сміян», – прозвичав Козурін, – «я тобі цього ніколи не забуду». «Давай, давай», – посміявся я, – «бережи своє дорогоцінне здоров'я, Козурін, і не втрачай пильності». «Я подав на тебе рапорт у хемер», – підскочив він до мене. «Хоч Господу Богу подавай, пиши от пуза. «А можеш обписати мене з ніг до голови, після того, як мене описали німецькі осколки, мені вже сам чорт не страшний». Козурін несподівано успокоївся і був майже лагідний, коли сказав, чорт тобі, може і справді не страшний, та є дещо страшніше чорта. Може, натякав на свого дядька-генерала і на недремні органи, в яких той служив. Але дядько був далеко, а все неблизьке нас не лякає. Ольгу Шиянову Козурін швиденько переправив до Хемера, а вже звідти вона помандрувала до нашої зони і далі на батьківщину. Чи хоч зняла з себе фату, чи так і з'явилася перед нашими доблесними прикордонниками, це вже виходило за межі моїх зацікавлень на те, що Попов поставив перед нами